سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربشر اهل صدري و يسر لعمري و اهل العقدة من لساني يفقه قولي اوذ بالله من الشطان الرجمي بسم الله الرحمن الرحييا أي هل الذي آمنوا آمنو ان تتي الذي نه کفرو يرددو کوم الله فتنقلبو خاسري بل الله مولاكم وهو خير الناصرين مخکی آیاتونو کې بیان د هر خلقو شو یغید الله لارے کی جہاد کولو دا الله لارے کی دل او تمنا او دعا دا وا چې الله زموږ ګنا کی الله آخرت زمون خستا کی الله د کافر مقابله کی زموږ قدمونه کلک کی او زموږ امداد د کوم کافر مقابله کیو کی چونګې انسان با ندوه کس مهالت رازي د جنگ په وخت کې يا فتح او غلباي يا شکست او پسواي نو کله چې د فتح او مهمه نو ام بستا مرګ لري ډیر پیدایشي او زموږه امرګري او ستاده مرګرتیا دا چرته فه په کس بدلله شي او تاله پسپ میلا شي نو بیا به هم ډیرر خلک مرراضیله راځي ستا زخمونو بانندې ممال کې دوړی اوڅوک ب چېستاسو دی وخت کې مرته ړی وه د وختې به مرسته کړړی وه فللانی سره تحادو کا فلانی سره اوضایشان نو ته به کامیاب شي پتوبد قرآن په اصول باندې عمل کې د قران خود لښوې لار باندې بروانې د خلکو خبرو پسې بنځي د الله کتاب قران و مجید مجاهد تا د جهاد چل خي خداغي پس منظر او د جنگ نتیجي نرستو حالات اغم بیان نه بس منظر بس د جنگ ذکر کو اوس دا غ خلکو غ خبري فلانی سره اتحاد کو فلانی سره وزيكي کو نومم بغټو وممو نو قران کریم داغي چل خي او رد دا غ خلکو گئی چې هغه د بيدینو خلکو سره اتفاق او اتحاد کړي او یې مکه ویلو وثبت اقدامنا الله زم قدمنا کلکی نودل تکي الله ويس قدم بم علق لگی ش تاس مقاطعه ان عدا الا الله د الله دشمنانو سره تعلق ختم کئ اعلان ورته وکا و انشد د ملنگو سره کلی چرد عزیز خان چرد د عبدالرحمن عبد بابا اورو عزیز خان حمال دارو او عبدالرحمن بابا اغم علن سڑے ہو اللہ والا سڑے ہو ناغو وردویز اما اس تاکیلے نکی گی تا چکل دن مرس تکے دندارے بستا لارا کے رکاوات جوڑی گی اللہ اغلی شارک ایا یو اللذین آمنو او ایمان والاو ان تو تی الله نه کفرو ک تاسو تا بدار دغ خلکو کا چ کافران کاافان دي یرد دوکم الله عقا کوم نو تاسو بهواړئ د خپل دی نه په باندې په شابهمو کې او دغوی به مګتیا کې کتاو تا نفتن نفتتن کالی او بگرزی تاسو تاوانیان دا کافر خوا کی کناستل اغسر دوستی کول تعلق ساتل دا دا نقصان نا خایلی ندا مسلمان با یکین پچابانے کئی پا اللہ الله نه دا اللہ نبا تمساتی دا اللہ نبا امید ساتی کدتا فیدر اسی نو ام دا اللہ دا طرف ندا کشکسور تا معلومی گینو دام دا اللہ دا طرف ندا ذکر الله ور تو ای بل اللہ مولا کوم الله استا مددگار دے نو کله چې الله استا مددگار دے نو بل چا مدد لستاسه ضرورت شه او خیر الناسرین دا لا غرد امداد کوونکو نرے خیر الناسرین دنیا کې چې تاسو رسو کوم امداد گئی نو صد لالج او مقصد د پاره وکای که یو مل دبل ملک سره اتحاد کړي اتفاق کړي امداد کړي نو هغه کی ظاهري ځان له خو الله اغذات دے چې غستا امداد کړي نو خير الناشرين به ترده امداد کوونکو نه دې او هغه امداد بسنګې نه مونې ده هغه خسنل کی فی قلوب الذین کفروا الروبام دا هغه مثال د سشي دی ده الله د امتحان دې د الله د امداد دې سنل کی الله ای زرد جواب چو ما فی قلوب الذین کفروا فظنوا دا غسانو کی جکافران دی الروبا تاسو هغه را هبته تاسو پتی زازونه ویریږي ولی بما اشرقوا بالله وجدادا دا دی صدار گرزو لی دا اللہ سربل سوک ما لم یونزل بہی سلطانا چی اللہ پا دی بانی صد لیل ندرہ لے گلے مخی ہوئے چی اللہ و اس تعلق جو ختم شو نزبت ازرکی اروا چو ما ولی مشرکان و شرک کڑو دا او و صفاتو کے بلی صدار گرزو لیو دی صدار پا دی دلیل نو او دا مضمون قران غړو زویونو ذکر کوي لکه سورہ انعام کې هم ذکر کوي آیت نمبر 81 کې وکيف اخافو ماشرکتم ولا خافو ولا تخافون انكم اشرکتم بالله سورہ انعام کې وایي زه په تاسو سره یو ریګم ولې تاسو د الله سره صداړ ګرځوي او دا دین نه لريږي الله سره صداړ ګرځو الله به دې سره دلیل نه درالي ګلې دارنګه د دا دې دا شرک د اگیدا قرانه کریم قرآنِ قرآن سوره فاطر کې هم ذکر کای دوی اجتماصی بارګه الله فرمایي قل اراي تم شرکا اكم اللذین تدعون من دون الله تو ور دوايا ای زما ما مات خبردار را غیب باردا اغه اله آلی چې تاسو یې سیوا د الله نه را مدد کوي ارونی مازا خلقو من الارض ما تو خیستا خدای سپیدا کری دی داتا جی ورد الہ ہوئی چی دادا طبی زیموار دے دادا سرخو کی زیموار دے نو مازا خلقو من الارض از ماکی دا دی تخلیقو خیان دارنگی صورت احقاف کم اللہ وی کل ارائی تم ماتدون من دون اللہ ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شریکن فی السما ام لهم شرکن فی دای دبار دا ابرغ آسمان کې استیاز مګه کې نو دلته مرد الله وای بی ما اشره ګمالم ينزل به سلطانا چیز دلیل پیدا دای سره نشته الله وای دای سره ځ دلیل نشته پدی د الله سره یې زدار ګرځولې دي نو کله چې شرک د الله سرو ګونو ما واهم النار زید وی ور دے مشرک بجاننمین وبئسل وبئسمس ول ظالمین او ڈیر بد دے آغازہ دو سیدو دا ظالمانو ظالمانو چک مشرک ظالم چاہتا ہوئی مشرکتا عضرت لقمانی رکیم زیتا نصیت کا یا بنایا لا تشرک باللہ اِنَّ شِرْکَا لَ ظُلْمُ نَزُوِيم بچے گورے اللہ صریح صدارون اگر زید دین غر ظلم بلی نشتا دا دیر لوئے ظلم دے دل دم اللہ و ایو بیس مسو دیر بز د ظالمانو او د مشرکانو ده اوس بشارت والا کذ صدقه کوم الله واده او خامخه تحقیق سره الله رښتیا کته او سره خپل واده استحسونهم باذنه قل چی وجل بتاسو دل را د الله په گم باندې دا کافر انت سوجل جنګيو هوت کې لګیا تاسو کافران فران مردار او اغم وجلا حتا تردي پوری اذا فشلتم تردي پوری چې تاسو وطن ذاتم في الامر او خلاف کو تاسو په حکم دا امیر کې من منبادي ما اراكم او نا فرمانيو کا ان تاسو خبر او نه منلا پس داغینا چی اللہ خیلتا سلامات تحبون آغازیس چستاز غسرمی نوا یعنی جنگتا سو گٹلو مالی غنیمت ملاوشو نو منکم من یرید الدنیا پتاسو کی سوک داسیو چی غی دنیا ومنکم من یرید الاخرہ او پتاسو کی سوکو چی اخرت خوختو دچا تم دعوه چمال دولت دیر ملاوشی او دا چاوی چنانا زمون خو رضا الله اللہ مراد دے اغیو شایرم وی کنا وی با جنت او په دوزخ زمان سکار دے اللہ صرف ستا فضل و کرم با ما پا کار دے اللہ زبا جنت سکم زبا جهنم سکم چې رضای نو اللہ پاکه که جهنمی نو به با ما گولی گلزاری او چطا خوشحالنی نو که جنتی منو ما تا بس ملاوشیم نا دا اللہ رضا پا کار دا او اللہ رضا کی گی پا معمولی خبر بانده یو معمولی نیکی چکم دا دمس پا کم گرنائی پا غیبانیم اللہ پاگلویا جرور کئی اگر یو خزو تاسو دا واکیب بار بار رو ریده لیده کوی پا باندې یو سپای ولارده دا او دا تند دلاسه جب را بار کړه دا وسيليږي لاخر چرالا ویو قتل چې اغه سپېدې کوي له ګوري خو وړې رخکته دي او سپېتګه دا ګرمۍ په مخه اغسته ده نو يبله سچ ګير جا پرې وغدل بوک نشتا پړې نشتا بوک نشتا پړې نشتا خپل پيزار پړې روهو اسا لوپټه لولا او داګې نه رسې جوړکا او غپړې کوي له خته کوزاکا او به بغر اوستي او سپیلې کې خوده سپی او وبوس خلې د دنیا ګونانګار خزواج مړ شونو الله جنت تبوت لا ولي ارحم من فل ارض يرحمكم من السماء زمګي والا مخلوق باندې رحم وکا هغه بر والا و پتا باندې رحم وکي د زمګي مخلوق باندې رحم کوا نو د بر اسمانونو مالک به پتا رحم کوي چکلته په یو مسلمان باندې خفشوي داغه په کمزوري معيشت باندې غفشوي داغه په کمزوری حالت باندې غفشوي چې الله زموږ واسکې نو ځ체 ما زه هم اداده کړه وې د اوس موافق داغه امداد دیو کو نو الله وي ور کول خزی ما خزیما تا تاګي دومره لوی جذبه چې زمام مخلوق له ورګین والله ما تعالی بخناوکا ما تعالی بخناوکا او ګو سره وې ز ډیر دیندار ما جو قران خوانه ما مزګزاره ما تهجد گزاره ما اذاکرینو که ما ذکر کوما اوزما سره ضرورت ته نو یاد ساتاین الله علا زما استاد ذکر ضرورت شته نو ول د ضرورت شته نو ول عبادت ضرورت شه کده دنیا دا ټول مخلوق دا ټول دا الله تابیدار شي او په مقدس مکه باندې یو قسم دا الله نه فرمانه پاتې نشي نو دا الله په بادشاہي کې دمرسی هوا والے نجر اوس دی لګد نو کو د اوري ترเมز چې څومره فرق ته او کدا ټول دنیا کفار شي نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله دا قران منکر شي دا پیغمبر منکر شي دا الله نه منکران شي بیام دا الله با چې ایګ دومره کمې ناراضي خو الله ما او تا تخي چې ما ته پیدا کړي پتا مې صنعت کړی اول میں د مور ګډا کې مما ام مهین ذو ب ذلیلنا پیدا کړي خپل حیثیت وګورم نو سلويخ رضي غووبو بده خپل حالت کي برتي وي سلويخ پس الله پاک بوينه کې بدلي کي نو سلويخ رضي بیا ويني ټوټه برتا و سلويخ پس د ويني ټوټه نه د غوخه یو ټوټه جوړ شو او داغه انسان سلويخ رضي ديره شينو الله بګي کربي دن کې پیدا کړو نو چې نور سلويخ رضي بګي ديره نو اندامونه جوړ شو نو چې نورې څلور ورځې د دېری شوې نو دسمبر راغور شو د 15 میاشتو شوی نو الله بوجود کې در تصادر کا هرکا سایه واچول من ممباد خلک الله وې د پیدایش نرستمایونه وې پیدایش بتاره اوس تو یو دور مې بتاره اوس نو ما شوم د مور برې هم کې وې د لتم وې ټوبونه وې منډې وې اوی د اسومره لویې دنیا دا او د خوراک د باره دله بندوبسګو د نوم بازارې باندې د خوراک شروعوګو ستاد در له دڑکان دل نه دل د مور دڑکان دل دل سره او تللو چې هغه ژوندۍ ده نو ته ژوندۍ چې هغه ساخلې نو ته ساخلې بیا قران وایي چې کلستا خپل پیریوډ برابر شو نو ثم السبيله یسر هو بیا د بهر راتلو لار نه ولا سانقام ترتیب مجوګ او د بسنګ پیدا لا نو چی پیدا شوې نو د خوراکي وزیر یې کډ شوانو ماشوم بجراشي جوس به مال خوراک سوکرا کینو په بجراشي الله وای ما یو لار بند کا و زما بندا ته ناشکرې نو ما دل دو چالوږي چل می ورته خیلو چې جبې نسپای جوړه کا ازان طرف طرفه کا غاچې نو زره وانوم شومره مهربان نو د مور سینو کې دل د پهو خزانانې جوړی کې نو چې لغېښ شوې نو بیا د د بوت د چلولو چلولو چې اوس دل د نهخوا را که خله خوله کیا چا بیا دا نهګورې که دا خوک دی که تریخ دی یخ دی او ګرم دی خومن بس هره بې دا چا د لا سمه کړی خاک نو چې لغې ل شي او د ځان د سباللو شي نو بیا موره بلار لوي تامون لسه کړي دي مع شکره اولاد یامور بلار لسوی تا مال سګړي بلار دوي تا مون مور دوي تا ما او ګټور د خبره کې نو د دې د لاسه خوځو خدکشه لته ما و الله د خبره د هندستان په تو بوښته غنو چې د مور بلار د لاسه ته خوځشې لته یاره مور چې پس خان جمیږي تاوب مودیالي را بري خو نو آغی بستا پا شنڈ کې کی خودتا بیا خولو او استاد اللہ سا بہر رز هر مستا آغی در نومه پوری زانو انځلو په یا خوبوبان لی زکا کو کعبا پی متیازی کروی کنا مطالع مرس کروی او اغا پلار چه اغا نور نه لی سوری ندیکتا لی سختی ندیکتا لی نه ندیکتا لی خو ما خامستا دا خوراک بندو بس کرده ده نوستا اغپلار نو بوئیگی تب بوئی دو والر حالی او یاد ساته دا خبره خمون بار بار دا علماؤنا اورو چې د مور د قدمون لاندې جنت ده او دا خبره حقیقت هم ده خو یاد ساته ای دی جنت مین درواز اغپلار ده که جنت ده او زر پی ریو گٹی دروازه بنده دا پکم بوله زیم په دیوالهونه شیوله دی کنه جنت دتلو لار بغاردا او اغا پلار, دا. پلار, دا دا پا دا پلار دی لار جنت مین دروازه د مین په کوم باندې چې بده جنت ته نوځي اغه به د پلاری نو ځکه الله پاک وای واع شیت تحب دنیا سره خبره دی پوراله دنیا مینا دنیا مینا ارزي دا چا چې دنیا غوښته الله ول دنیا ورکا او چا چې اخرت غوښته الله ول ان کوم بیا الله و والواو لمونږ تاسوونه ل تیا کوم دی د پااره تحیانو کوم په تاسو تاسوونه په جنګ اوود کې څختییانیم شو والله او دا آیات دلیل دے دا دے اللہ دی په عسمت دڅاح وبان دی چې ص هغه الله معافړي دي والله کا د افان کوم ګوره ووو د تااقید لام د تاکید ک د تاکید دریس دې په لازم کل وی ولقذ او تحقیق سره تحقیق سره دا خبره یا ساتي افان کوم الله وي ما ستاسو ګونات ده سره ګونانه د ویلي صحابو مچ کوم ممل شو دې اغيل الله ګونانه ده ویلي نو کېو سره د سپو پشاندی صحابو په سی غابي نو غابي دي الله وي افان کوم ما تاسو ته معافي کړي دا ما فکر والله ذو فضل على المؤمنين الله خوند ډیر لوي مهره با نه دی په مؤمنانو است سعيدونا كلج تخديدا تاسو ولا تلونا على عهد داد جنگ هو د واقعي دا او نمقاتل شاته يه چاته ور رسول یدعوكم او پیغمبر رستونا تعالی اوازونه کول چې الیا عباد الله الیا عباد الله ودا الله بندګانو چرته لاړې زما خوا ته راشي زما خوا ته راشي فی اخرى غمرستاستونا فاصابكم غمم بغمم نو اورسې دوتا سلطه تکلیف د پاسه د بل تکلیفنا سو یوتا سو ګټل شوی جنگバイルو دوه دېما واژو شوې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او جلی شو چې پهن आवाज وو سده پاره لیکې لا تهزنوا دې دې پاره چې غم جن نشي الا ما فادكم با اغمال دولت استاسونه مال غنیمت پاتې شوهي دي ولا ما ثوابكمه په مصیبتونو چې زخمې ما مخبل زهم د نه هیڅ څه کده پیغمبر غم دا لري غمو غم او والله ما بما تعملون الله خبردار په هغه عمل باندې چې تاسو کوي الله تاسو عمل نویني بیا ګوري یا ایه الزی نامنو او ایمانوالو ان تتیو الزینا کشر ته تاسو تابعدار یو غدا کسانو کفرو چې کافران دي ردوکم واپس بغیتا ولا علا عاقبکم بپوندو باندې فتن قلبو خاسرین نو بغردا تاو تاوانيان بل الله مولاکم بلکه اللہ استاس و مددگار دے وه هو خیر الناصرین اللہ غرم دادی دے سنل کی فی قلوب اللذین کفروزر دے چوابا چون بزنو دا کسانو کی جکا فیران دیا رو بایارا بی ما شرگو بس دا غجی دی اس دار گرزوی دا الله سر شرک کڑے دا اللہ سر ما آغا لم یونت زل بی چندرالی کرے الله پاغیبان سلطان انس دلیل و ما واهم النار او زید دیور دے و ااس مصول او ډیر بد ځ ظالمانو دی واللهقد سرده کا کوملله او تا ایذ رشتیا کالهته او سرواده و بواده اس ااخيات کوی اس حونه هم کله چې تاسو وجلی کو فاروله زنی په کممد الله حتى تردي پورې فشتون کله چې شوي تاسو تازتون في امرې او خلاف مو کو دا حکم دا امیرنا واسایتم من بعدی ما او نا فرمانیو ک تاسو د امیر دا حکم بس داگینا اراکم چو خیل اللہ تا سلماتو حبون اغا چو تاسو خواق گانا المال دا دنیا من کم من یوریدو دنیا بازستاسو نگوختی جن دا دنیا من و من کم من او بازی اغا سو گوچی گوختی اجر او بدل د آخیرت سم سرفان کم بیاواړو ل الله تاسوونه ل بته دی د پااره چې انته اانو کې به تاسو ولهکه د افان کوم اوتهقییک سره الله مافی کې تاسوله والله ضو ففضدن مؤمنین الله د فضل د په مومنانو اس تو کله چې تاسو خطی اوغونډیته ولا تلوونهله هدن او مقتل چاته والرسولو پې پیغمبر د الله ی اوازونه کول تاسو لافي او خراقم رستو ولا او تاسو نا فاسوابكم غم من نور سر داولت تکلیف بغم من د پاسه د بل غم نا چېوازو شو چې محمد رسول الله اوجر شو لکه لا تهزنو دي بار تاسو غم جن نشي الا ما باغ با چې تاسو نفو چې دي ولا ما سو بكم او نه باغ چې تاسو له تکلیف والله او لا جره خبير خبردار دي بمات تعملون باغ عمل چې تاسو کوي واخر الله الحمد لله رب العالمين صلاته الصديق وفيه ربنا أتنا في الدنيا حسنا وفي الاخرات حسنا وكنا عذاب النار وصلى الله وطوله